Siç e keni kuptuar, tashmë kemi vendosur që në këtë studio të të kemi mysafir të ndryshëm. Për sonte kemi përqodhur hojhan tonë të nderuar studuesin e Islamit e krem Avdihun Imam në Mitrovic. Asalamu alaykum hojë i nderuar dhe mirëserdet. Aleikum salam, mirësevgjata. Besoj se më kenaqësi do të përgjigjemi pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton. Gjithsesi, ndihem vetëm të obliguar, por njëkohësisht të nderuar që më keni zgjedhur që unë të përgjigjem në pyetjet që ju kanë ardhur. Për të mos zgjatur shumë, ne shkojmë me pyetjen e parë Një të li shikuës ju pyët, kështu, thët, kam dëgjuar një adith dhe desha të dido me thënjën e ti. Vërtet, Allahu është i mirë dhe e do të mirën. Po, hadithi është i gjithë një ohur, është hadith e, prej fjalve të cilat i ka folur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, fjalve të shkur të ra kuptim gjera. Gjëvami ulkelim, kënë të vërtet është një prej karakteristikave me cilat Allahu i madhruar edhe e ka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 E, përmendë Allahun në Kur'an se thotë kur ata bënin ve pra të ndyta thonin ne kësisoj i kemi gjitë babalarët tonë të veprojnë dhe Allahun a ka urdhruar me këtë nërsa Allahun e ka demantuar një gjëtë t'il kull inna Allahe la e emuru bil fahsha thuaj o Muhammed Allahun nuk urdhron ve pra të ndyta e, si pas këti hadithi Allahun pasaj edhe nuk i pranon ato nga se Allahun urdhron inna Allahe emuru bil adli vel ihsani ve ita i dhil kurba Allahun urdhron drejtësi, bamirësi edhe ndihmë të afërmëve, për shembull në ajetin e 90 të surës En-Nahl ose sipas asaj shefat Muhamedi sallallahu alajhi wasallam hadith la yaqbalu illa tayyiban, Allahu pranon vetëm të mirën. Andaj nëse një njeri të shiron të di çfarë vepra Allahu pranon, ai duhet të di me, me një përkufizim të shkurtër vepra të mira. Ndërsa nëse thellohemi për të kuptuar se si cilat janë ato vepra të mira, atëherë vimë të thellojmë se si një vepër për t'qenë e mirë du t'i pletsoj dy kushte kryesore. Kushti i par është kushti të cilin une e quaj esenca e veprës, brendia, ajo që njeriu të synoj me atë veprët cilin e ban kënatsin e Allahut edhe është problemin e ti, që të në thotë se ti jetë maksimalisht i sinxert dhe atë veprët të bëjë vetëm për Allahun. Ndërsa, kushti i dytë, apo shtyla e dytë, është forma, e forma asha forma tiet conform asai që ka shpallur Allahu subhanehu ve te, respektivisht forma të mos dal nga nga suazat, nga korniza e mësimeve fine, rëmësimeve të cilat burojnë prej shpallës. Kur të plotësohen këto dy kushte, atëherë vepra karakterizohet si e mirë, edhe kemi shpresë se atë vepra Allahu e prana. Asgjë përveç kësaj Allahu nuk prana. Allah ju shpërblevë të lezojmë pëjtja në dytë, një të li shukua si ju pëjtë kështu. Qëfar feje, thot, kam pasur njerëzit para Muhamedit Alehi Selam dhe në qka kanë thirur pe nga mberet e më parshëm? Tash, e, prej pëjtjes, prej formulimet të pëjtjes, po e kuptoj si pëjtja i ka dy, dy anë. Qëfar feje, kam pasur njerëzit dhe në qka kanë thirur pe nga mberet. Spari, do të përgjigjen për fen e pe nga mberve. Pejgamberët sigurisht e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam El anbiya e xhote le illat dini hum wahid omehatum wa shata Të dërguarit e Allahut janë sikur të jenë vëllezër vëllezër nga nëna të ndryshme nga sa e kanë të njëjtën fe do të thotë kjo është emëruesi i tyre i përbashkët feja i bashkon ndërsa nënat i bëjnë të dallohen nga se kanë lindë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 është bazuar në të njëti në burim. Ajë burim ka qenë shpalja e cila ka ardhur nga njëta rrugë, shpalja e cila ka ardhur nga njëti zot, i vetmi, zot sundues i kësaj gjithsie. Ajë i cili i ka zhedhur ata që ata ti drejtohen njerëzimet me fjalet e ti, të në thot është Allahu fuqiplot, ajë i ka pajisur ata me ato fjal, me ato mësime, dhe ata pastaj kanë shpjeguar dhe kanë praktikuar para prakesht vetë, më simetë e Allahut fuçiplot. Kësajsoj mund të themi se feja e të gjithë pejgamberëve ishte e njëjta. Nëse me fjalën fenë në kuptojm fjalën besim. Ndërsa nëse kuptojm nëse mirremi me legjislacionin, atëherë mund të themi se në legjislacion ka patur dallime. Ka patur dallime të thjeshta, jo esenciale. Ka patur dallime të natyrave të cilat Në farmëria u janë përzijë rrethana në të cilat kanë jetuar njerëzit në atkohë, ummetet e atyre pejgamberëve, padyshim. Do thotë disa gjëra të cilat kanë qenë të lejuara për disa popuj më herët, më për ne ndoshta janë të ndaluara, apo anasjelltas, apo disa obligime që ata i kanë pasur ne nuk i kemi, për shembull në aspektin ritual, në aspektin e ibadeteve. Ktu ka dallime, megjithatë. Për të qenë më sakt të përmendem diçka konkrete? Po. Për shembull, Yusufit alayhis salam, Yusufi ka synë për pejgamberve.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 por umetin pasuesit e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem një jetë e tillë përfundimisht është tepsisht e ndaluar nga se nëpërmjet sejdës do të thotë shprehet ë parola kulminante ndaj Allahut fuqiplot. Dhe këtu është ai dallimi. Ose për shembull te populli i Musait alayhiselam ë kaqen poezion nëse në petkun e, e besimtarit bie ndytcina. Poezom urina ose kështu diçka, ai ka qenë i detyruar çat pjesë të petkut ta prejë nuk është la, nuk është nuk është konsideruar se pastrohet me ujë. Por derisa tek ne çfarë do le ndytësire pastrohet me me ujë edhe nuk kemi nevojë, do thotë, e dispozita të ngjashme, posa se ishte populli i Musait alayhiselam, në një far mënyrë kanë pas karakter edhe ndëshkuës edhe edukues. Por arsyesa janë shku historikisht për një popull i cili atë shumë kanë bë pytje, shumë kanë bë kundërshtime, shumë e, kanë kan cit fjalë të panevojshme andaj edhe Allahu saher kanë pyetë m'atë për panevojë, çka Allahu e ka ditë e, pse po i bëjnë ata ato pyetje, jo ka jo kanë ngarku edhe edhe m'atë për ato sigurisht është rasti i lopës që përmendet në Kur'an në kapitullin El-Baqara, kapitena e lopës. Në fillim Musa i alajelajihissalimu i thotë Allahu ju urdhëroi juve ta thernin një lopë. Dhe sikur ata ta kishin marrë çfarë do lopë, cilën do lopë ta thernin, do të konsiderohej se e kanë çu në vend urdhrin e Allahut. Mirpo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 e tjerën më vonë mëse e kanë xhetuar. Pse? Sepër shkak të inatet të tyre, për shkak të jo korrektësisë së tyre ndaj Allahut dhe të dërguarit Musa alayhiselam, Allahu pastaj ua ka rënduar edhe më tepër, edhe kësaj se kanë qenë dispozitat e tyre. Përderisa Allahu e ka përshkruar misionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se provestierash, ëh, se e përshkruan Allahu Kur'an, "Fat wa yadha anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim." Muhamedi alayhiselam ka ardhur provestierash edhe me i larguar barrat e panëvojshme edhe edhe detyrimet ndëshkuese, të cilat i kanë pas popujt më hershëm e Ummeti Muhammediit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka. Kjo është sa i përket në pika shumë të shkurtra, ngasë kjo kërkon një një një trajtim të veçantë feja e pejgamberëve ose besimi i tyre. Ndërsa sa i përket sa i përket fesë njerëzve, unë mendoj se gjendja gjendja religjioze ngadishullin arabik në veçantë Në kohën e paraqitjes së Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë një spekter, një spektr, një koloret i përbër prej disa feve, por dominante ka qenë i lutaria. Do të thotë arabët autokton në shumicë absolute kanë qenë i lutar, adhuruës, adhuruës i ilui, iluish, pagan. Po ka pas pak prej tyre, të cilët kanë qenë të ndikuar nga fqinjet e krishter, e që e kanë përçaftuar krishterimin dhe thënë pak ka pas prej Arabëve të krishterë. Pas taj nga dishullit Arabik kanë jetuar edhe qifutët në komunitetet, disa për e tyre kanë qenë Medine, disa kanë qenë Hajber, e kështu merad. Ka pas një këtë një këtë nga dishullit Arabik, Sabej, e kështu merad, po në përgjësi kjo ishte gjendja e tyre dhe si kur të mos ishte, edhe këta e kanë të gjithë një emruës të përbashkat, lërgimin nga rruga e drejtë, lërgimin nga feja Origjinale, burimore e Allahut fuçiplot. Nga se sigurtmosi ishte kjo, nuk do të paraqitej nevoja në mënyrë natyrshme nevoja për dërgimin e pejgamberëve. Prandaj njerëzit saher janë larguar nga rruga e Allahut, ajo në mënyrë automatike ka qenë vetë vetiu njëvojë për ardhmën e, e pejgamberëve tjetër, të cilën Allah e ka dërguar për ripartititjen e mësimeve hyjnore dhe kthimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Allahu i është përbledh ndërsa ai jetë lirifikues. Ju përshëndet me selam alekum dhe gjithashtu ka də një pyetje. Thot që edhe pse falet rregullisht ka probleme që nuk mund të koncentrohet gjatë faljes së namazit. Pse ndodh kjo pyet? Po çështja e koncentrimit në namaz është një gjatë të cilën e pjesërisht e kemi në dorë, mirë po jo 100% mund të komandojmë me të. Ço do të thotë se ndoshta çdo njëri prej neve është në gjendje që ti komandoj gjymtyrët e veta dhe ato të shfrytëzoj në mënyrë të mrekulueshme. Për shemëll i vrejmë njerëzit me shkaftësi të veçanta, që janë gjendje të bojnë me lëvizit gishtrinë, që ose me lëvizit duar, që ose këmbësh gjonat, cilat ndoshta njeri rëndamët nuk ka mundësi të i baj. Ajo është një shkaftësi në bimës ataren në shfrytëzimin asaj që ka Allahu e ka begatuar njeri unë me te. Mirë po ekzistan, ana, tjeter, e këzistan anëa tjetër tjetër, e çhenjes njerëri e kompleksit njerëri ku bëjmë pjesë emocione të përshëmball ose ku bëjmë pjesë në rastin konkret koncentrimi gjatë kryerjes së një gjëje ose kryerjes së një pune ose faljes së namazit konkretisht në të cilën neve nuk kemi kontroll të 100% mbi të për arsyesë e përpohemi prej anëve të cila të cila të vërtet e bajnë ekzistimin ton pak më interesant nga se sigurt mos ishin sigurt mos ishte te njeriu dhe ai ana e erdhte e tij atër sigurisht se do te ishte shum leht se te gjith njerzit te baje ton mir ose do te ishte shum leht se bamirsia te ishte prezente tek secili e kështu me radh mir po çdo njeriu e ka e ka kooperacine ne vete e ka friken ne vete e ka xhelozin ne vete e ka zilin e kështu me radh por ato ashte detyruar se te mundohet te shtyp sa ma shum edhe te shfryzoj vetem ne raste kur ka mundsi te shndrojne ne në, në virtyte, në gjona pozitive. Kësisoj edhe koncentrimin në namaz, është një gjendë cilën nuk kemi mundësi ne të bëjmë e, të 100%, por njeri ju dhëtë të mundohet dhe Muhammedi sallallahu alai sallam, kur ka dhënë u dhëzime për veprat të cilat duhet të i bëjmë njeri ju, e, ka dhënë u dhëzime të për gjithshme, edhe ka dhënë, bëni veprat sa matë mira, por nuk dhëtë arini perfekcionizmin. Porlakin sdedo e qarbo por mundohuni sa ma drejte ose sa ma mir s'po ku parafrsisht tibani afer afer perfekte e tash këtu mbetet ajo pjesa jone e përgjithësisë nëse s'mund të koncentrohemi të përqendrohemi në namaz 100% atëherë duhet të tashinojmë tashinojmë 100% shin për të arritur te të themi tek 80% ose te 70% ose ku do të shoft e kët tentativ për të arritë diçka e kemi në përgjithësi edhe është mundësia ndërsa maja në shumë të nden raste apo ndoshta në gjitha raste, të gjitha rastet është e paarritshme. E lexojmë pyetjen e radhës. Fillimisht të përgëzime për emisionin. Kam një pyetje që ka të bëjë me fujtien e lëndës fetare në, në shkolla. Çmendim keni ju në lidhje me këtë dhe si do të përgjigjeshit atyre që kundështojnë këtë duke përdorur si argument që Kosova është shtet laik dhe bazuar në kushtetutën e saj, këtë e kanë ndaluar me ligj e futja e edukatos fëtarë në parshkollla un mendoj se është nevojë permanente. Është nevojë shumë e madhe dhe sigurisht sigurisht se do të sillte shumë gjëra pozitive, krahas freskisë që do ta sillte në e, sistemin edukativ arsimor, po do të sillte edhe shumë gjëra tjera pozitive për të cilat të gjithat ata që udhëheqin procesin e arsimit në Kosovë kanë deklaruar se në një farë mënyrë janë të paaftë për t'i penguar të themi shumë dukuri negative që kanë filluar të përhapën në përshkola, ose edhe jashtë shkollave. Si do qoftë, unë konsideroj se prej drejtave të njeriut e drejta elementare është e drejta e besimit. Dhe aj njeri i cili ka të drejt të besoj, ka të drejt edhe të informojt se si do të besoj. Ka të drejt edhe të amsoj besimin e ti. Kështu që unë konsideroj se e, arsujetimet, arsujetimet të se gjoja shteti jonë ështet laik, e një të gjithë e dimë se ështet laik, dhe një gjithë e tjilë vijë ndesh, do në thonë futja, futja e, e landës fetare, edukatës fetare në përshkolla, vijë ndesh me lajtësizmin e shtetit, unë mendoj se kjo më të e për është pre tekst se sa arsye logike. Për arsye se, të gjitha shtetit për rëthnesh, jemi të vetëmit ne edhe Shqipria që nuk e kemi futur mësim besimin në sistemin shkollor. Të gjitha shtetet për rëthneshe dhe shtetet e zhvilluara përëndimore që e kamponi gjatë tildë dhe ato janë shtetet e laike. Me gjitha të, e, futja e landës fetare në shkollat e tyre nuk e ka rezikuar në asë një mënyrë lajcizmin e shtetit. Dhe a, ne që kërkojmë e, futjen e landës fetare në për shkolla, e, nuk kërkojmë që të cenohet lajcizmi i shtetit. Pavarësisht nga fakti jemi pyetur apo s'jemi pyetur për një gjë të tillë, s'kemë vendosur ne për atë punë dhe fundja nuk dua të merrem me atë. Mirpo un jam i bindur dhe e di se respektimi i lirive të mia fetare, respektimi i të drejtës së fëmijës tim për ta mësuar fen e vet, edhe për ta praktikuar fen e vet, kjo në asnjë mënyrë nuk e cënon dhe nuk e rrezikon laicizmin e shtetit. Kësajsoj të gjitha ato të themën vonza arsye të tjera, si joja laicizmi nuk e lejon një gjë të tillë, un kam bindjen se disa njerëz po e kanë përdorur kushtetutën, po e kanë përdorur madje edhe laicizmin e shtetit, ngasë po e shpjegojnë edhe po e komentojnë atë sipas po u shkon atyre për shtati. Aty kur themë kanë për qëllim bindjeve të tyre ose çndrimeve të tyre në rastin konkret pro ose kontra futjes së lëndës së mosim besimit në parshkolla, kështu që Unë do të isha shumë i lumë tërë që për gjërat të tila, për temat të tila, se kjo është temë madhore dhe temë në interes të, të, të popullit, të hapeshin diskutime publike. Nuk jam kunder që për një qështje të ketë qëndrime pro edhe kontra. Edhe njerëzit të balafacone dhe të diskutojnë në mënyrën matë mirë njerëzore. Me gjitha te nuk ka e, liri dhe nuk ka dialogë dhe nuk ka tolerancë nëse gjithë një i trompetojm tolerancës, i trompetojm lirisë dhe barazisë dhe të drejtave të njerëjve të të drejtës e, së besimit, po megjithatë të gjithë zërat që flasin këtë të drejtë shtypen ose heshten dhe dëgjohet vetëm zëri i atyre të cilët një jetë tillë e kundërshtojnë dhe un kam përshtypjen se kjo është e trashëguar prej atij sistemi prej të cilët ne kemi vuajtur më së tepërmi. Domethënë që kjo bindje e, që ky çndrim intolerant ndaj besimit ndaj fesë është i trashiguar prej sistemi të kaluar dhe fatke si shumica e atyre njerëzve që flasin në këtë form, nuk e, kanë, nuk e kanë të qartë se këvirus akoma eksistant, ta qua e kështu kushtimisht, akoma eksistant të këtasi si, si fundrin e sistemi të kaluar. Qëtë mjera do të nësiltë, në qofë që do të aplikohi kjo në për shkolla tona, do t'i përmend një shkurt? Po, shumë shkurt do në thotë, nëse feja thotë që njeri ju e ka të ndaluar të vrasë, të vjedhë, të përdor lëndët narkotike, të bëjë gjarat pahishme. Dënë thot feja, automatikisht, promovon vlera dhe i lufton dukurit negative. Si kur të mos ishte asë gjatë tjetër, kur farë përfitimi tjetër, atër s'paku, ata që mendojnë për këtë punë do dhe duhet të mendojnë si një test për luftimin e dukurive negative. Netëjes po ankojmë se dukurit negative janë përha për hapor gjithanden në vendin ton. Atërspaku ta përdorim edhe një mekanizëm i cili është i garantuar se nuk ka pasoja. Nuk ka madje as efekte anësore për një shoqëritë shëndosh. Për një shoqëritë shëndosh ka vetëm ka vetëm e, dobi edhe përfitimet e garantuara. Allah ju shpërmbledh të rrojtë televizionist si tan po ndan vërtet e značërm me përgjigje që ju po jepni. Dërsa të dashur të rishiku e stani ju një oftoj se do të bëjmë një shkutje të shkurter, por ju sigurisht duhet qëndroni me nese përse ne do të rikthejemi sërisht për të vazhduar me pjesën e dy të këti emisioni. Tasur televizikues: Selam aleikum. Rikthemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Pra, siç e keni kuptuar duke u shoqëruar me ne, mysafiri jon, i cili po i përgjigjet pyetjeve tuaja, është studues i Islamit, Ekrem Avdiu. Ojë nderuar, e lexojmë pyetjen e radhës. Një televizikues ju pyet, kështu thotë: Si e trajton Islami femrën, dha është vërtet ajo që dëgjojmë në prervendet ndryshme se Islami e diskriminojnë femrën dhe nuk i jep të drejta? A e diskriminojnë Islami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 Kufizime, të cilat kur është në pyetje Islami uni e quaj kanalizime, nga se kufizimet mund të kuptohen si shumë ngushtë që vërtet njeriu mëze e lën të lirë të veproj. Ndërsa ato kur është në pyetje Islami nuk janë tëksainat yra, ato janë kanalizime, të cilat në mes njëri të kufi edhe kufiri tjetër, njeriu i lën një hapësirë të mjaftueshme për të vepruar dhe kufit shërbejnë për të mirën e tij. Kufit shërbejnë që ky të ruhet edhe të mbrohet e jo të kufizohet. Kësi soi Ekzistojn edhe ato, edhe ata kufi, të cilët Islami kërkon dhe insiston që të respektohen për të gjithëve, edhe kur është në pyetje femra, nga se kemi dispozita të cilat janë të veçanta për femrat, për shembull kur është në pyetje veshja e saj, ose edhe brenda për brenda ritualeve, ibadeteve ka dispozita të veçanta të cilat i përsijigjen dhe janë konform natyrës së saj, sikur sa e ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për mangësinë e femrës në aspektin e adhurojmit, ku e kanë pyetur gratë janë çudit pse pse ne pse pse ti na konsideron neve të mangë këta. Ka thënë, ju nuk jeni të mangë këta se dëshironi të jeni të këtilla, por nga se jeni të krijuara të këtilla, nga se vijnë ditë të caktuara dhe ju nuk faleni, vijnë ditë të caktuara dhe ju nuk azheroni, dorasani meshkujt e kemi vazhdimisht të obliguar të falemi dhe të azherojmë. Vie do të thotë natura e femrës e imponon çovrët disa rregulla, disa dispozita, disa ushime të janë më të veçanta të dedikuara për femrën si si krijesë si e veçantë. Në bazë të kësaj vimë në thellim se gjithaj ajo që e, Islami i drejtohet femrës në mënyrë të veçantë është për shkak se e, ajo është krijesë e kthill. Njerëzit shumë flasin për barazinë gjinore. Barazia gjinore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 por dalonë dhe këtë nuk mund të diskutojë askush. Në të të njëgje e tjilë është e pa diskutueshme. Dhe përderi sa dalonë atëherë, është shumë e natyryshme që edhe disa regullat që i përgjizhen kësaj natyryt të dalonë. Në këtë formë, islami femërën e ka favorizuar, jo vetëm në krasim me kohën e paganizmit, kur ajo vërtet ka qenë e shtypur, dhe kur ajo nuk ka patur kurfar të drejta, mirë po islami e ka favorizuar femërën në krasim me të gjithë ata cilët mendojnë se i ka në dhënë të drejta femërës. Shembol, ne e kemi 8 marsin një ditë të nënës, ndërsa islami për 365 ditë në ka treguar si 34-tat e respektit prindor, i meriton nëna dhe në në këmbët e saj është gjenneti. Një gjithë të tilë nuk e ka thënë asë kushtjetër përveqë, përveqë islamit. Një...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 Pastaj edhe si vajzë, edhe si biç, edhe si si pjesë e shoqërisë, domthonë të gjitha aspektet femra është e favorizuar prej islamit dhe në asnjë mënyrë nuk është nuk është diskriminuar, as nuk është përsekutuar. Asaj Allahu i madhruar, krijuesi i gjithësisë, i gjithdijshmi, i gjithëmshirshmi, i ka dhënë të gjitha ato që i përgjigjen ose i meriton. Allahu ju shpërbleft, lezojm pyetjen e radës. Një shikues nga diaspora ju pyet kështu: "Thot fëmijët e mi janë të detyruar të shkojnë në kish, praj dëtyron shkolla, faktikisht e ka shkryua i të rkshtu, dhe thëtë ku është për gjithësia ima si prind këtu? Nësështë fjalla për prind e dhe fëmi i musliman, që kam bindjen po kuptoj prej, prej pyët jesë se janë musliman, atëherë unë konsideroj se këtu kemi të bëjmë me një neglijenës të prindit për arsye se të gjitha vendet përëndimore e kanë qartë të definuar përkatsin fetare të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 me automatizëm e lirojnë nga obligueshmëria e shkuarjes në kish. Dhe në këtë rast, përgjësia e prindit i cili e ka parashtruar këtë pyetje është se ai duhet të shkojë dhe organet që e drejtojnë shkollën ti informoj për përkatësinë e tij fetare dhe përkatësinë e fëmijëve të tij. Në këtë formë ata sigurisht se do të kenë mirëkuptim, ngasë si një gjë e tillë është e gjithënjohur tek ne. Do thotë, asnjërin prej muslimanëve ata nuk e detyrojnë të shkojnë në kish. Nëse fëmijët e ty e ti i detyrojmë ata e bën një gjë të tillë duke menduar se ata janë të krishterë, se ata i takojnë atij komuniteti. Prandaj, sikur drejtuesit e shkollës të kanë informata se fëmijët janë musliman, un kam bindjen e fortë se ata në asnjë mënyrë nuk do të dëfirojnë ata çë të shkojnë në kishë. Prandaj, procedura është mbi prindin, i cili duhet të, të komunikojë me me drejtuesit e shkollës dhe të informojë ata për përkatësinë e vet fetare. Un kam informata për për të afërmëve fëmijë se Në gje e tillë siç soi funksionon dhe fëmijët e tyre vazhdimisht lirohen prej atyre aktiviteteve që kanë karakter fetar, nga se shkolla e di se këta nuk i takojnë asaj fe, por i takojnë fesë islame dhe ata kanë një respekt, një respekt të veçantë, madje në disa vende, u japin mundësinë që edhe këta të bëjnë aktivitete fetare në shkollë, duke u ofruar mundësinë msimbesimit që e përmendëm më herët ose edhe gjona të tjera. Dhoaj, është për lefë të gjindëruar, vazhdojmë tutje më rjedhën e misionit, të ledzojmë pyetje në radhës, thotë nëse të ka kapluar një sprove madhët dhe vazhdemisht bëndua, por është e që duat nuk po pranohen, ku qëndërën problemi? Spari të qështja e duas, unë duat të, të potencoj edhe të theksoj se vërtit, duaja është një mënyr e mrekulueshme e komunikimit në mes robet dhe Zotit, mes njeriu dhe Allahut fuqi plot. Dhe kjo vjen shprehe posaçërisht në situata kur njeriu është në gjendje të vështirësisë, në gjendjeën e cilën ai aty duket se si nuk ka rrugë dalje. E ather funksionon funksionon lidhja lidhjan mes tij dhe Zotit, që vërtet ai detyrohet i, i drejtohet Allahut me sinqeritet plot për t'i ofruar rrugë dalje nga ajo situatë e zgjidhje të atij problemi. Pastaj, kër lutja të bëhet dhe doaja të bëhet, kjo nuk do në thotë se atëherë kërë kemi para parë ne se është mësë mirë të në përgjigjet, Allah do të në përgjigjet. Nga se egzistojnë detajet cilat për neve mund të jenë të pa një ohora, e që për Allahun gjithësës janë të një ohora, që aj të di se përgjigja e ti në lutjen tonë është më mirë më vonë se satani. Ose, Allah do të në japë neve atë që nuk e kemi kërkuar vezdo të na përqijet në atë që kemi kërkuar, ngasë ajo që Allahu do të na japë është më mirë për ne se ajo që ne kemi kërkuar dhe kemi menduar se ajo është zgjidhja adekuate. Në rastet e tilla, ne do të përmbahemi me disa udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, cilat janë shumë interesante për të ditur dhe për të praktikuar kur ashtu më pyetje duaja. Foth Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Inna Allah ya stajibu da'wat al-'abd ma lam yastajib." Allahu i madhruar gjithsesi e pranon lutjen e robit, deri sa ai mos të ngutet, e kam pyetur, cila është ngutia ja Resul Allah, qysh, si konsiderot që njeri është ngutur, thët, njeri është ngutur në atë moment kër thët, e luta Allahun, por ai nuk më përgjithë. Dënë thët, lutja jote do t'i vi rava, dhe do t'jetë përgjithja atëherë kur ti, ndoshta e dhe nuk e pretë, por është më smiri për ty, me gjitha atë ti nuk dutë të hekës dorë, nga se Nat moment që thua e luta Allahun por nuk po përgjigj, është një sigurisht se të shtyposh, të shtyposh cancel, ta anulosh, ta anulosh lutjen tënde dhe ta të heçësh dorë prej saj, e një gjë e tillë në raport me Allahun asyse nuk është mirë. Prandaj ne, gjithsesi sigurohesh në pyetje lutja e Allahut fuqiplot, lutja që ne i drejtojmë Allahut fuqiplot, duhet të kemi parasysh sa ajë rezulton me një prej 3 xharave. Ose Allahu përgjigjet në atë që kemi kërkuar, ose Allahu e depoziton atë për një kohë kur do të na duhet mëste, për me ajo është bota tjetër, dita e gjukimet, ose Allahu në peshtë të asaj lutjeje, na e largon do një fatket si, na e shmang do një fatket si e cila sigurishtë për neve do të ishte maja rënd, se ajo e cila mund të na ketë kapluar edhe me cilën ndoshta për momentin bala faqohemi. Kësisoj njëriju pavarësisht gjendjes së vetë, mund të jetë ndoshta jo shumë korekt me Allahën fuqipllot, mund të jetë jo shumë i përpikt në kryrën e obligimeve fetare, mund të jetë kështu ose ashtu, dëmë thotë vrenë në vetën e vetë, vetë mangësi të ndryshme. Me gjitha te, ai, gjithë një duhet të ushqe shpres të madhe në mëshirën e Allahët fuqipllot. Dhe unë mendoj se qelsi i përgjigjes, qelsi i, i suksesit të lutjes edhe doas, është në vetë neve. Me sa bindje e kemi lutur ne Allah në fuqiplot. Nëse arrinë ndonjeri prej neve, që të bëj lutjen, të bëj doan, duke qeni bindur se Allah u gjithsesit do t'i përgjigjet, a e ka të garantuar se Allah u gjithsesit do t'i përgjigjet. Që të më thotë se, qëllësi i suksesit në këtë drejtim është të, të gvetë ne. Një të li shkuës hoqin dëruar ju pyët kështu. Thëtë kohëve të fundit, shpesh po dhe gjojmë në lajmë se ka njerës që e Faktikisht shumica e këtyre njerëzve janë të rrinit. Çfarë porosie do të kishin për këta njerëz dhe si e trajton Islami këtë dokuri. Është më të, të vërtetë shqetësues fakti se kanë filluar njerëzit që vetë vrasjen ta shoqen si si zgjidhje të problemeve të tyre ose si mënyrë për të dhënë fund vuajtjeve të tyre në kohët e fundit. Dhe ajo që është më shqetësuese është vërtet kur e krahasojmë gjendjen e tanishme në aspektin statistik, normalisht, me gjendje në para disa viteve, kur vërtet rastet e vedvrasjeve kanë qenë jashtë zakonisht të rala në, në Kosovë. Në anën tjetër, në ngushluës është fakti se akoma vedvrasja nuk është bërë dukurin në Kosovë. është vërtet shqetsuës e si rastet që po ndodhin, mirë po nuk e ka marë formën e dukurisë dhe ne lutemi që ajo të mësë ndodhë asë njëherë. Pse vje derit e një gjë e tjil, une mendoj se ka, mendu, ka menduar gjatë për punën. Pse njeri ju të ashove të vrasin si zgjidhje, e, vetëm atëherë kur vërtet njeri ju nuk shes zgjidhje tjetër, edhe ajo i duket se ashtë rrugdalja e vetme. Në të vërtet, kjo i nxanë si kur njeri ju të ndodhet në një labirinth në cilin e sheh vetëm një der të hapur, mirë por nuk vrenë që ka, ka prapa asaj dere, ndërsa prapa asaj dere është humnera. Ekzistojnë edhe edhe, edhe rrugë të tjera, edhe rrugëdalë të tjera, mirëpo ai për momentin nuk është dukje i parë. Edhe kësaj serioj njeriu për shkak të për shkak të problemeve që ja imponon jeta, e don thotë mos pajtimëve të ndryshëm ose gjendjeve të ndryshme fizike, psikike, etj. këtu me radh, ai e shese rrugdalë rrugdalja e vetme apo fundi i vuajtjeve të tija është se ai të ngrejë dorë mbi jetën e vet. Një gjë e thellë padyshimse Sipas mësimeve islame është rreptësisht e ndaluar dhe islami kur është në pyetje vet vrasja nuk gaboj nëse them ashpër është kërcënuar për ata që mendojnë që ndardhmen ta përdorin një gjë të tillë. Mirpo, nëse këtë e trajtojmë vetëm në këtë mënyrë, valla islami e ndalon, nuk është gjë e mirë, është mëkat e kthumë radhën, mendoj se as unsi Hoxh e as as kus tjetër që merret me këtë problematik nuk ia ja kemi dhënë hakun problemit ngase ne duhet mundohemi ti trajtojmë gjithashtu edhe shkaqet që e bin njeriu në situatë për të menduar për vetvrasjen si zgjidhje. Po e ti trajtojmë ato shkaqe, pastaj ti trajtojmë edhe pasojat e asaj dhe të mundohemi që njerëzit në mënyra të ndryshme të vetë disojm për të mos bërë një gjë të tillë. Në anën tjetër është mirë që të trajtohen gjithashtu edhe e, e, gjendjet rëthanat para vetëvrasjes. Zakonisht njeriu nuk bën vetëvrasje pa para lejmërim. Ajësikur dëndë nga të regoj se, se është duke dash të bëj një gjëtë të tjirë. Mirë pa ajë nuk nga të regon me fjalë, nga të regon me vepra, nga të regon me, me tërheqjen e ti, me izolimin e ti, me sjeljet e ti të, të të quditshme, të veçanta, dhe ne si komunitet, si xoqeri, si njerë që jetojmë rëfti, e kemi obligim që t'i dalim në nd Mënyra më e mirë është komunikimi. Mënyra më e mirë janë bisedat. Në mënyrë që ai të në një farmëri nëse ka nevojë të rrëfehet për problemet e veta, mirë po njerëzit shpesh janë situata të tilla që i, ato situata i bëjnë ata të mendojnë se problemet e tyra nuk kanë zgjidhje. Situatat e tyra janë pa rrugë dalje. Mirë po në atë moment se ata i besojnë një miku, një dashamirë. Edhe ky tjetër është se problemi problemi i tij ka shumë lehtë i zgjidhshëm. Rukdalja për situatën tënde është kjo, edhe aje vrense me të vërtet qenë ka asisoj. Kështu komunikimi, biseda me njerëz, me, me dashamir, me tafor, me miq, mendoj se është e, ndales, ose para ndales, që të mosë ndodhë vetë vrasja. Prap po them, aje cili ka vendohë së të bëj një gjëtë të til, apo aje cili është në konfuzion, a të bëj, a mos të bëj? Në momentin kur e vendos, deri në momentin që e ekzekuton qëllimin e tij, mendoj se ekziston një një një distancë kohore, në të cilën ne, do thotë çdo njeri që jeton me te, është në gjendje ta ta detektojë gjendjen e tij, ta ta, ta zbulojë se diçka nuk është duke funksionuar si duhet me te. Dhe në rastet e tilla ne duhet të, të insistoim që ai të hapet, të rrafëhet, ti ti shpalos problemet e veta, edhe normal pastaj në atë moment që a e bënjë gjëtë të tjilë, një tjë ofrojmë për kërahën dhe ndihmën tonë të pa rezervë. Dhe kur kjo ndollë, atër s'ka dyshim se me këtë do të evitohet do të evitohet një gjendje e këtjilë e pakëndshme. Këtu pa tjetër do të, do të potencoj, do të përkujtoj, atë që një si musliman edhe duhet të adim, atë që Allah i Madhruar e ka thënë në Kur'an, omen ahjaha fe kenna ma ahjena se gjemja, dhe ajt cile e shpëton një jetë si kur ti ketë shpëtuar të gjithë njërësit. Nuk kemë mundësi se fjara ahjaha që është përdor në, në, në ajetë e ka përkuptim ajt që e në gjallë. Në nuk kemi mundësi të në gjallim të vdekurin, por kemi mundësi që të gjallin të mos e lëm të vdesë, s'paku jo përfajim tonë në saatë i kohë momenti i vdekjes, ai ka për të vdekur, ne nuk mundem parandalojmë. Mir po spa ku kur dëgjojmë se një njeri ka vdekur ose kur dëgjojmë se një njeri është vetë vrarë, çdo njeri prej nevet duhet të ndalet atë të mendoj, a fua, a kam a jam me dhon përgjegjës pse ai është vetë vrarë? A kam mundur un ta parandaloj vet vrasjen e tij? Dhe nëse me të vërtetë e vren se ke mundur ta pa, parandalosh, atëher atëher e kiti pjesën e përgjegjësisë dhe është e kot, është von tash ti të piklohësh, të të brejnë ndërgjegjëja, pse nuk këndërmarë diqka. Por, edhe nëse ndodhë, ndonjë, ndonjë gjë eksaj natyre, atër s'paku për të ardhmen, njeri u dojtë të veddisohet edhe të komunikoj me të afermit e ti, po së asërisht të këtërinë të kur vrenë se kanë problemet, natyra e të ndryshme, dhe të kriojë aferësit mjaftu e shme, dhe të kriojë aferësit mjaftu e shme me atë triun, në mënyrë që edhe ta vrejse vërtet ky është ai ai ajo shtylla e fortë tek e cila ai mund të mbështetet. Ky është ai dashamirë dhe këshilluesi si i sinqert, të cili të mund të rrafehet. Ky është ndihmëtari dhe përkrasi i cili do ta ndihmoj dhe do të ndihmoj, edhe do ofroj rrugëdalje për ai asaj situatë të pakënaqshme. Si është trajtuar vetvrasja në kohën e pejgamberit? Në përjësi, në përjësi është trajtuar si si diçka e cila e çon njeriu në xhenem, si diçka shumë e keqe. Dhe kemi një rast kur disa shok të të dërguarit sallallahu alejhi dhe sellem e kanë përshkruar heroizmin dhe trimërinë e njërit prej luftëtarëve musliman. Dhe kanë thënë se nuk kemi parë asnjë sot gjatë kësaj lufte të luftoi sikur filani. I dërguari Allahut ka thënë, ai nuk e ka punën e mirë. Ai do të shkojë në xhehenam. Edhe janë çuditur njerëzit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 e vendosi dorëzën e shpatës në tokë, ndërsa majën, sipër, edhe pastaj u hodhë për mbi shpatën e vetë dhe bëri vetë vrasje. Thot, erdha edhe i tregova Muhammedit S.A.S. se kështu e kështu ka ndodhë, thot, unë e dija se a i do të bëj vetë vrasje, dhe për këtë arsye, thashtë se jetë e ti do të përfundoj në mënyrë të palak mueshme. Dua të themë se islamin përgjësi e, ka investuar dhe ka insistuar një kosishtë që dukurit e këtilat parandalohen, andaj këtu është ajo përgjësia jonë qoftë nëse njësim nga aspekti fetar, apo edhe nga aspektet tjera. Para për mbyllë dhe se emisionit, lecëm dhe pyvetje në fundit. Edhe pse thot kam vite që jam martuar dhe kam kaluar një jetë shumë të mirë me gruan time, ta një disi raportet në janë zbehur. I lutëm thotë, si do të nga këshilonit në mënyrë që lidhja jonë të qëndroj? Lidhja martesore... Mendoj se si është prej lidhje më të afërta që njeri ju i kryon një jetën e kësa i bote. Të në thotë, njeri ju mund të lidhët me një shok, me një kolegë, me një grupë shokësh, me një ku edhjën se që ka të kryoj lidhje raporte. Mirë po, lidhje që kryot mes bashkëshortëve është më e forta, nga se aty ka intimitet e, intimitet maksimal. Ka bashkjetese dhe kohët kaluar së bashku maksimale prape dhe kështu me ratë. Dhe shumë e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 Donthot duhet të dihen gjërat që tolerohen dhe prej atyre ato të zvogëlohen në mënyrë që jeta të vazhdojë më tutje. Nevojitet normal edhe sabër edhe të muhim në këtë rast dhe ka bindjen se burri do të kontribuojë më tepër në këtë drejtë, ngasë edhe në aspektin emocional, donthot femra është pa këzmë e dobët ose i ka disa i ka disa pika të dobëta dhe ato duhet të të mirren parasysh si rrethane lehtësuese për për bashkëshortën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 ç'a dikush të respektoi diçka, të respektoi një vlerë ose çfarë do të thoftë ajo, atëherë ne duhet të jemi shembulli ai i cili mos mos tepër me reflektojmë, respektojmë një gjë të tillë. Nëse në këtë formë japim shembull konkret, japim model, atërska duhet të shihmë se edhe femra, edhe gruaja do të jetë në të njëjtin kurs, në të njëjtën vit dhe nuk do të ketë plasaritje ose fërkime serioze. Ho gjindëruar në emër të tëri shikuësve, unë ju falim ndëroj për prezensën tuaj dhe për gjitha përgjigje që tashma e na i datë. Unë pata knasin që isha në këtë emision dhe besim e shpres që edhe shikuësit të kënë betur të knasur nga e që kemi folë. Allahu jush për bleft. Të dashur tëri shikuës, ju njëftoj që edhe këtu dëndami. Ne do të kohëmi javën që do të vjenë, dhere atëherë, e selamu alaikum.